בעזרת <אז> השם, חיי מוהר"ן, המשך, עוד פ"ו. טקסט חלם לו שהיה קיבוץ אחד <אז> של יהודים עם מנהיג אחד, <אז> שהיה גדול מאוד בעולם. וגזרו גזרה להרוג את כל היהודים, והמנהיג נפל על עצה שצריכים לשנות עצמו לערל. והלך וקרא אומן, וגילח לו הזקן עם הפאות. ואחר כך נתברר שהוא שקר, שלא נגזר כלל הגזירה הנ"ל. כמה בושה הגיעה לאותו מנהיג. בוודאי לא היה אפשר לו להתראות לפני העולם. והוא הצליח לעקור ולברוח. ואיך יוצאים מן הפתח, ואיך סוכרים עגלה וכיוצא בזה. בוודאי היה לו בושה וכלימה גדולה מאוד, אשר אפשר לבאר. ובוודאי הוא צריך לשב איזה זמן אצל עראל עד שיצמח זקנו.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 והן שואלים בשלום חברו במקומות המטונפים, על כן לא נתנו לו שלום. וחטא בחול, והרי בחלום והייתה חתונה, והיו שם כלות הרבה, וכלה אחת הייתה ביניהם חשובה מכולם, והייתה נראית בעיני העולם חשובה להם, והיו שם מקהלות, היינו כלי שיר שהיו מנגנים, וראיתי שנפתח פתח ונכנסו אל הישיבה,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 ואחר כך נסתרת. ומי שהוא בעל נפש ומסבב ומחזר אחריה ומוסר נפשו עליה, ויש לו געגועים גדולים והשתוקקות נמרץ במסירת נפש, עד שזוכה שתתגלה התורה אליו. כי בתחילה נתגלה לעניין של פורים בקטנות ובהיעלם. היינו שלא נגלה לו העניין בהתגלות גמור, רק ברמז והתמוצצות בעלמא.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 אני משם, והראה לי דבר שהוא משם. ובא על דעתי המעשה של הבעל שם טוב ז"ל, המעשה הידועה. ואז היה סבור הבעל שם טוב ז"ל גם כן שאין לו עולם הבא, ואמר אני אוהב את השם יתברך בלי עולם הבא. והשלחתי את ראשי לאחורי במרירות גדול מאוד. וכאשר השלחתי את ראשי כך, באו אליי ונתקבצו אליי כל הנזכרים למעלה, שאמר לי הזקן כן, להתבייש מהם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 אם היה משליך את ראשו במרירות כזה, בוודאי היו מוכנים לו. ושאר הטוב איני רוצה לספר לכם כי בוודאי היה טוב. צדיק ב. סיפר שהיה רגיל לאכול הרבה מאוד בימי נעוריו, והיו נסורים <חש> <חש> מזה, והשליך זאת, וראה אחר כך שיש לו תאווה גם לאותו המעט שאוכל, ונתיישב והתחיל שוב לאכול.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 והבטיח לה' מטבח, כשתראה לי זאת, אשליך גם זאת התאווה. היינו של אכילה. ועשה בזה מה שעשה, ונכנס בזה מאוד, וישן. ובז כנועה בעל שם טוב אליו בחלום, ואמר לו הפסוק: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, והקיץ, ונפלא בעיניו, מה שיכות יש לזה הפסוק, למה שביקש. ובא בדעתו, שהיית בתיקונים עשב ואותיות אב שין אב איבת עין שין תלת הבען וזהו אם תרצה לראות הבען אי אפשר לך כי אם בשדך לבעמתך צריך אתה לשדד הבעמיות תאוות אכילה והשליך גם זאת התאווה ואמר שהמעשה הזאת שייך למעשה של קבלת התורה הנ"ל מציבה לחזור גם זאת המעשה אמר בעתיק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 והשיב לי שהוא נמצא אצל רבי נחמן ואמר בזו הלשון הוא אסף עצמו אל רבי נחמן צדיק ג' יום שני כז"א אייר תקה באומן סיפר לי חלום שחלמנו באותו הלילה וראה בחלום שהייתה החתונה והלך גם כן אל החתונה והיה יודע שם החתן להסתכל וראה שם דם מעולם האמת היינו אדם מת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 בליקוד א' סימן כ' הוא פירוש על אותו המעשה. מעשה של בת מלך המסיימת בהר של זהב ומבצר ומגדל של מעגליות, הנדפסה בסיפורי מעשיות סיפור א', לדעתנו שייכת על התורה המתחילת פתחה בשמעון בליקוד א' סימן ס'. מעשה מהכיסא שייכת לתורה תיקו בחודש הופע בליקוד את עניינה סימן א' שהתברור אותה המעשה. צ׳י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 אחר כך בא לנהר אחד ורצה להגיע לסוף הנהר. הוא בא אליו שוב אחד, ואמר לו גם כן שבזה הנהר אי אפשר לבוא לסופו, כי זה המים של זה הנהר, כן דרך וכולי. אחר כך בא אל ריחיים אחת שהייתה עומדת על אותו הנהר, ובא אליו גם כן אחד, ואמר לו שזאת ריחיים חינה על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 סיפר בימי אלול שחלם לו, שהיה רוצה לכנוס בבית לשמוע קול שופר. ועבר לפני בית אחד ושמע ששם מזמרים ומקים כף אל כף ומרקדים מאוד ושמחים בקפיצות וריקודים גדולים כדרך השמחים והשוחקים מאוד. עניתי ואמרתי הלא לכאן בוודאי טוב לכנוס לשמוע קול שופר, והשאר איני זוכר. בנה אחד שגם מרומז בספרו של מצוות שופר, מבחינת המחאת כ"ו ריקודים, כמובן בהתורה ואלה המשפטים בליקוד תא סימן י, המדבר מהמחאת כ"ו ריקודים, שמבואר שם מאמר הזוהר הקדוש, בתורה דהי אורוחא יתעבר אל אחר כפירות וכו', שעל ידי זה זוכין להמחאת כ"ו ריקודים, שבחינת ואי אירוחא דנשב בשיט פירקינג דה דרוין ובשיט פירקינג דה אין שם כל התורה. נמצא המבואר שם שתרועה שהוא קול שופר, מבחינת המחאת כף וריקודים. ונענע לו רבנו ז"ל בראשו. אחר כך שלח השם בלבי שמרומז בפסוק ששופר מבחינת רינה ושמחה. כי אז אם עלה שחוק פינו את שוננו רינה, ראשי תיבות שופר. ועל כן, לאחר פסוק אשרי העם יודעי תרועה וכולי, כתיב בשמך יהיה גילון כל היום.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 וחזר וקנה סחורות, ושוב נעשה חנווני. וחזרו ובאו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפלטה, ועונו הנשאר גם כן ממנו. וחזר שוב וקיבץ ממעת הפלטה הנשארת לו, מהתכשיטין של אשתו. וחזר ועשה לו איזה מעמד בחנות לפרנס את ביתו. וחזרו ובאו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפלטה הנשארת, עד שנדלדל מאוד, ונשאר ביתו ריקן מכל. והלך וקיבץ לאיזה סך מועט מאוד. וקנה לו סחורות קטנים, והלך על הכפרים כדרך העניים שנושאים חבילות עם מחטים וצנערויות וכיוצא בזה, דברים קטנים. והיה הולך על הכפרים כדי לתת לחם לביתו, והיה מחליף עם הערלים, מחטין, על עופות וביצים וכיוצא כדרך העניים כאלו. פעם אחת היה הולך מן הכפרים ונסע עמו מעט סחורתו ואיזה מיני מאכל. הוא פגע בו שודד אחד רוכב על הסוס. ונשא אצלו שתי חבילות גדולות, ורצה לגוזלו, והתחיל לבכות ולהתחנן אליו, והוא לא השגיח על זה, וגזל ממנו גם זם המעט שהיה לו, ונשאר עיקן מכל וכול. והיה הולך ובוכה מאוד, ונפשו מרה לו מאוד, כי לא היה די בצרות הראשונות שמתדלדל כל כך מהשירות כזה, גם מעט חיותו בצמצום טרפו ממנו, ובתוך כך הביט וראה והנה נפל השודד הנר מן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 והמד השני הוא פרס את הבילון והזריח השמש ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כולם בחלקו בחמת שהיה שם, הפקיסט שהיה מעיר כמו אספקלריה. על <אז אז> כן כל הציפורים המצוירים בחלק הראשון ושאר כל הציורים הנפלאים כולם נראו בתוך חלקו. וכו, וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם כן בחלקו של זה. בנוסף לזה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 ונראין הדברים שרבנו ז"ל הבין שנפל מן האמונה. ואמרתי לו, וכי אין בעולם רק אני, אם אין אתה מאמין בי, התקרב לצדיקים אחרים. מאחר שנשאר לך אמונה, זין באחרים, התקרב להם. ואמר, למי אתקרב? ונדמה לי שהראיתי לו לזה התקרב, כמורה על עז המפורסם. והשיב לי, אני רחוק ממנו. אמרתי לו, קרב עצמך לאחר.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 והסכימו שם בארץ ישראל לשלוח אותו לחוץ לארץ בשביל להביא מאות ארץ ישראל כנהוג. ובדרך הילוכו על הים נפטר לעולמו זה איש השליח הנ"ל שהיה מקורב לצדיק מורנו הרב מנחם מנדל הנ"ל. ובארץ ישראל לא ידעו עדיין כלל, ואחר פטירתו נדמה לו כאילו הוא הולך ונוסע ללייפסיק עם אנשים שלו כאשר היה נוהג בחייו, כי היה סוחר גדול והיה נוסע ללייפסיק בחייו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 שמע לדבריהם גם בפעם הזאת ונמנע מזה. אחר כך עזר ונתעורר בהתעוררות רב וגדול מאוד, ואמר שאין לו שומע כלל שום דבר, כי הוא רוצה דייקה מאוד לנסוע לרבו ולהפקיר הכל בשביל זה. וכל מה שאנשיו מנעו אותו בדברים וטענות ואנטלאות, איך אפשר לעשות דבר כזה באמצע עסק הזה, לא שמע לדבריהם כלל, והיה חזק בדעתו לנסוע דייקה תכף ומיד לרבו.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 ופסקו שהדין עמו שצריכין לעשות רצונו להוליכו מיד לרבו. וכן היה, שתכף ומיד הוליכו אותו לרבו הצדיק מורנו רב מנחם מנדלנל, שהיה עדיין בחיים אז בארץ ישראל והביאו לביתו. וכשנכנס לבית הצדיק מורנו הרב מנחם מנדלנל, נכנס עימו אחד מהמחבלים. ונפחד הצדיק ונשאר חלשות, והוררו אותו. ואחר כך ישב הצדיק ועסק בתיקונו בערך שמונת ימים עד שתיקנו.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 רק מפי אנצ'ה שלומנו ששמרו מפיו הקדוש. שייך למה שמובא בחיי מוהרן, שאמר עצה שהאדם יבוא אליו אחר הסתלקותו להישבע על זה בנקיטת חפץ. שמעתי מהרב אלתר בייסליסקי, מידידנו הנכבד רב דוד הירש מדימינסקי, שהוא שמע מרב שלמה, נכד הרב הצדיק רב שלמה לוצקר, תלמיד המגיד הקדוש ממזריץ' שהיה משמש את רבנו הקדוש דצל מחמת שעמו השאירה אותו אצל רבנו ז"ל לשמשו, ורבנו ז"ל הסיר אותו לאישה. ורב שלמה הנ"ל שמע העניין עדיין מפי רבנו ז"ל, ומעשה שהיה כך היה. במדויקי היה איש אחד נכבד מאוד מאנשי אדמו"ר שמו רב היה לו בן יחיד ובת אחת, והגיע אל בנו יחידו חול יעוסט. אך רבי הירש לא היה מבין כל כך על מחלתו. היה מחלתו קל בעיניו. ובאותו העת בה רבנו זל אמת נדכה. ורבי ירשנאל, מחמת שהיה מחלתו קל בעיניו, לא עלה על דעתו כלל לספר לפני רבנו את מחלת בנו. אך חתנו של רבי רשעיה מבין על מחלתו. ונכנס לרבנו, ביקש מרבנו זל להתפלל עבורו שהתרפא. והשיב לו רבנו זל בזה הלשון: שזה העולם איני יכול לעשות לו שום טובה, אך בעולם העליון אוכל לעשות את הטובה אחר פטירתו.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 אם נוקף האדם עצמו באצבע אחת, גם כן הכאב גדול מאוד, ואפשר, טעו אחד מהשלושה עשר הנ"ל, וכשומרו זאת פסק מלדבר עם רבנו זל. והלך אל גיסו, ויעצר הוא שילך לרבנו זל בעצמו. וכן נשא החולה הנ"ל, ובא לרבנו זל, ודיבר עמו מה שצריך, אחר כך נשא רבנו זל לביתו. אחר בית חודשים מת החולה הנ"ל, ואביו רבי הירש התאבל מאוד על בנו יחידו. ובימי שבעת ימי אבלו, אז סיפר חתן רב הירש לחמיו כל מה ששמע מרבנו ז"ל בעת היותו באמת ודקה. והתמרמר רב הירש על זה מאוד ובכה הרבה מאוד. ותכף אחר שבעת ימי אבלות נסע רב לברסלב לרבנו הוא בא לשם בלילה. והלך תכף לרבנו וכבר היה איזה שעות בלילה, ורבנו כבר התחיל לפשוט מלבושיו ללך לישון על המיטה. והוא בבואו דפק על הדלת לפתוח לו, ואמר להאשמה של רבנו ז"ל, רבי שלמה מגן ימצר, לפתוח את הדלת, ואמר לרבינו ז"ל שרבי רשמי מת ויתקבה אליו. וציווה רבנו ז"ל ונכנס לביתו. ותכף קירה את רבנו ז"ל, התחיל לבכות מאוד בפניו בבכייה רבה ועצומה, עד אשר לא יכול לדבר עמו. ורבינו ז"ל ליחם אותו בתנחומים ואמר לו, הלו עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, וכיוצא בדיבורים כאלה.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 למען יוכל לשמוע מן החרקים איזה דיבור. ואז מכל הדיבורים שדיבר עמו, לא שמע רק זאת, שרבנו ז"ל אמר לרבי רשנל שישבע בנקיטת חפץ, שיבוא אליו אחר פטירתו, תכף אחר סתימת הגולל. והנה מעשה זאת בחורף, ורבי רשנל נסע לביתו. אחר כך נסע משמש הנעל למת ודקה. ובאותו העת, היה שם גבר של ילדים שמתו אך מנה ורצו אנשי העיר לשלוח איש עם פדיון לרבנו ז"ל. אך לא יכלו לקבץ מעות שהיא על הוצאות הנסיעה ממדוויקה לברסלב, שרחוק הדרך ביניהם, וגם על הפדיון. בתוך כך מת רבי ירשנל שם. ואז, אחר פטירת רבי ירשנל, סיפר המשמש שהיה אז במדוויקה, ששמע מאחורי הדלת בעת שהיה רבי ירשנל אצל רבנו ז"ל, איך שרבנו ז"ל אמר לו העצה מהשבוע בנקיטת חפץ.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 אמר לו רבנו ז"ל ראית? הלוא תכף אחר סתימת הגולל בא אליי. כי אומר דימיתי שישעה איזה זמן, אך הוא בא תכף. וכל המעשה הזאת שמר רב דוד הירש הנעל מפי המשמש הנעל בעצמו. ק"ב שמעתי בשמו שסיפר: "בירושלים יש בית הכנסת שמביאים לשם כל המתים שבעולם. ותכף שמת אחד בעולם מביאים לשם תכף אותו המת, לשם דנים אותו היכן יהיה מקומו. כי יש מתים בארץ ישראל שנוסעים אותן לחוץ לארץ וכן להפך כמובן. ושם באותו בית הכנסת יושבים הבית דין שדנים כל אחד ואחד, נותנים לו מקומו הראוי לו. ויש אחד שדנים אותו שלא יהיה לו שום מקום, ויהיה נאבד ונשלח בכף הקלע. וכשמביאים את המת לשם, אזי מביאים אותו במלבושים. ויש אחד שחסר לו מהמלבוש שלו איזה חיסרון. כגון לאחד נחסר בית יד מהמלבוש שלו שקוראים שרוול ויש אחד שחסר לו חלק מכנף בגדו וכיוצא בזה הכל לפי מעשה האדם כידוע וכפי הלבושים שלו שמביאים אותו לשם כן דנים אותו ונותנים לו מקומו כנ"ל פעם אחת הביאו לשם מט אחד ערום לגמרי בלי שום לבוש אחמנא ליצלן ודן אותו שיהיה נשלח ונאבד בכף הקלח אחמנא ליצלן כי היה ערום לגמרי. ובא צדיק אחד ולקח מלבוש אחד עם מלבושים שלו והשליך עליו. ושאלו אותו הבית דין דשם, למה אתה נותן למלבוש שלך? והקפידו על זה. כי יתלבש זה המת ויינצל על ידי לבוש שאינו שלו? השיב הצדיק הנעל, אני צריך לשלוח זה האיש למחוז חפצי, ובשביל זה יש לי רשות להלבישו במלבוש שלי. אחי לא ראיתם שלפעמים...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 מחמת שאני צריך לשלוח זה המת בשליחותי, על כן אני נותן לאחד מהמלבושין שלי. והציל הצדיק את המת מעונש המר של כף הקלע. וסיפר זאת לעניין עוצם כוח הצדיק האמת להציל אנשיו באלמדקשות. ק"ג פעם אחת היה מלך אחד, ונשא המלך למדינה אחת, וראה שם בניינים נעים מאוד שקוראים ארמונות. והוטבו בעיניו בניינים מאוד, ונשא לביתו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 כל זה ראו השניים הנ"ל, היינו היהודי והשר. ואמר השר על זה, עוולה. ונתן לו היהודי הקהל ללח"י. ונעשה שם קטטה. עד ששמע המלך מזה, ושלח המלך אחריהם. ושאל בתחילה את היהודי, מפני מה הכת אותו על הלח"י? השיב באשר שיאמר על מעשה המלך, עוולה. אמר המלך להערל, השר, מפני מה אמרת כך? והשיב, וכי זה הוא לא עוולה, שזה רוצה לשתות מים ואינם נותנים לו לשתות, וזה רצה שיתנו על ידו ונתן לו, ויתר שאת כשהלך השני ונתן לו לשתות, נתן הרב רמץ זה שנתן לאדון מים על ידיו. אחר כך אמר שוב המלך ליהודי, ולמה הקיטה אותו? אמר היהודי שכל, למה היו נותנים מים לאדון ולאבד כדי לא נתנו? כי לזה צריך ליתן, היינו לאדון. ולאבד גר לא צריך ליתן. ותו לא אמר. היינו, השכל שאמר היהודי שלזה צריך ליתן ולזה לא צריך ליתן. ואחר כך ענה ואמר שאיש צריך ללך בכל ערב שבת, כל ארבע עולמות. היינו, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. בעולם העשייה לבד קשה מאוד ללך, בפרט וכו'. כל זה סיפר פעם אחת בליל שבת אחר ברכת המוציא.